9. Két héttel, dühös kitörése után, Reynolds koradél délután sorral felhívta a többieket, és közölte velük, hogy nem lesz ott a Lütiszben a vacsorán, de később a klubba csatlakozni fog hozzájuk. Sűrű feszültség, hosszú hallgatások kísérték a vacsorát. Azon tűnődtek, le akarja-e fújni Reynolds-a további akciókat. Reynolds azonban mosolyogva állított be a klub szobába. Ne haragudjatok, de a tőzsdét nem lehet megvárakoztatni. Levette zakóját, nyakkendőjét, és leült az asztalhoz. Leif felkelt a díványról, és ő is helyet foglalt. Birmingham megvárta, míg Markus is leült. Tehát folytatjuk, kérdezte Reynolds-tól. Reynolds bólintott. Semmi értelme abba hagyni, ha már a nyomunkba lennének, már tudnánk róla. Talán azt várják, hogy valamelyikünk lépjen egyet, mondta Markus. Nincs kizárva, helyeselt Reynolds. Egy szóval észnél kell lennünk, mondta Lee. Ha valamelyikünk valami rendkívüli észlel akármit, akkor abba hagyjuk. Sóra végignézett az arcukon. Oké, lássunk hozzá. Birmingham átnyújtott Reynoldsnak egy kis fekete noteszt, és Reynolds ellenőrizte gyorsírásos jegyzeteit. Húsz perc múlva Marcus ütött a 17 szektorba. Hol van? kérdezte Birmingham-től, aki legközelebbült a térképhez. Harlembe, felelte Birmingham, kicsavart testen nézegetve a szektort. Biztos vagy benne, hogy meg tudod csinálni? Ett kérdezte Lája. Nem, ismerte be Markus, de meg kell próbálnom. Még meggondolhatod magad? ajánlotta Rénolc. Nem, kösz. szeretnélek túlszárnyalni, mosődött el Markus. Felállt és odament a térképhez. Rendben, ha akarod, mondta Rénolc, és bejegyzett valamit a noteszbe. Markus a térképen bejelölt szektort tanulmányozta. Mi a fenét tudok én, Harlemről gondolta. Nem lesz könnyű, mondta inkább csak magának. Ehhez te értesz a legjobban mutatott rá Rénolc. Márkusz bólintott. Ezen a téren ő nagymenő volt, valaha. De talán még most is. Azt hiszem, sikerülni fog. Mindig megtaláltam a módját, hogy serkés szembe a célpontot. Csak célpontot találni, az lesz nehéz. Markus fél órát töltött még a szobába a többiek távozása után. Gondolatba újra Párizsban járt, mint 35 évvel ezelőtt. Beszivárogni az ellenség közé és gyilkolni. Ez volt a specialitása, Elmosolyodott az emlékeken. Volt egy különlegesen nehéz megbizatása. A német páncélos hadosztály parancsnoka. A rüde montparnasz egyik bordéjába gyilkolta meg. Egyik másik német tiszt jobban szerette a fiatal férfiakat. Felállt és odament a térképhez. Felejtsük el, gondolta, ennek itt semmi értelme. Most másról van szó. Időbe fog telni, de idő az van bőven. Reynolds és a többiek a gyors akciókat kedvelik. Nincs türelmük ahhoz, amit ő olyan jól csinál. A célpont hetekig, néha hónapokig tartó becsekkészéséhez. Még most is képes rá, határozta el végül. Csak a megfelelő áldozatot kell megtalálni. Márkusz a New Yorki közkönyvtár 42. utcai fiókjában töltötte a délelőttöt. A New York Times mikrofilm példányait nézegette. Harlem, városrendezés, tantestületi belvillongások, politikusok, bűnözés, bűnözés mindenütt. Stricik, kábítószerárusok, füvesek, prostituáltak, munkanélküliség, munkanélküli segély, szociális gondozók. Markus visszament egy héttel, kettővel, hárommal, minden címet megnézett a hírsport sport és műsor Végül talált egy több mint egy hónapos hírt. Jacob, Jake, Indian, Jake, Indian, Cunningham, akit többször állítottak elő, mint ahány beceneve volt, Lebukott, amikor hat uncia kokain próbált eladni a kábítószeres osztály egyik titkos ügynökének, és az a veszély fenyegeti, hogy életében először tényleg elítélik, és a következő 20 esztendőt börtönben tölti. A feltételezhetőekkel és a valószínűlegekkel jócskán meghintett cikk utalt rá, hogy mivel Kanigem elleni vád sziklaszirádnak látszik, az indián esetleg hajlandó lesz az alkura, nehogy elítéljék. Kanigemnek ugyanis valószínűleg kapcsolatai vannak Harlemben az igazi nagymenő kábítószer szállítókkal. Markus alaposan szemügyre vette a cikkhez mellékelt rossz minőségű fényképet. Hogy valóban indiánek Kanigem, azt nehéz lett volna eldönteni. Amikor lefotózták, arc elé kapta a kezét. Markus csak a hosszú fekete haját és a hajpántját látta tisztán. Kikapcsolta a mikrofilmolvasót, olvasót, hátradőlt, megdörzsölte a szemét és nyújtózott egyet. Rendben, döntötte el, tehát J. Uff, uff, gondolta vigyorogva. De hogyan? Markus legtöbbet a szó szerinti lépésein a mozgásán töprengett. Franciaországi örökség volt ez, ahol az élete sokszor attól függött, hogyan tud eljutni egyik menedékhelyről a másikra, amíg a tervet pontosan ki nem dolgozza. Most a 42. utcán ballagott, majd a táncveren, hagyva, hogy a látványok és a hangok megrohamozzák, nappal is villogó neonreklámok, üvöltő autódudák, ricsajozás az árkádok alól. Hogyan férkőzzünk Kanigem közelébe? Óbadék ellenében szabadlábra helyezték, tehát a rendőrség figyeli. Nem szeretnék, ha meglépne, és nyilván a kábítószeres banda is a nyomában van. Nem mehetek oda hozzá, csak úgy az utcán. Egyedül kell elkapnom, el kell szigetelnem, ki kell csalogatnom, de mivel? Markus megkerülte az épülettömböt. Oké, okay, tehát neki kell hozzám jönnie. Mit ajánlhatok, hogy ezt megtegyek? Markus belehelyezkedett Kanigam gondolat és lelki világába. Mire van szükségem, tűnődött. Nem akarok a bíróság elé kerülni, az egyszer biztos adta meg a választ. Ez az. Kockázatos, de hát épp ez a lényeg ez a játék értelme. Időbe telik, a helyszínt is ki kell választani, ehhez pedig alaposan fel kell lejteni hárlemet. Az alsó menhetteni Grand úton álló régi vörös tégla épület legfelső emeletét Markus cégének az image elektronisnak a hivatali helységei foglalták el. A többi szinten a videójátékok, számítógépek és automata filmfelvevők számára precíziós alkatrészeket gyártó gépek zömmögtek halkan, munkások csomagolták és szállították a végterméket a kereskedőkhöz és gyártókhoz, szerte az országban és a világon. Markus sarok irodájában töltötte az egész másnapot, gondosan megtervezte és előkészítette a munkát titkárnőjének, helyettesének és a munkavezetőknek. Mindenkivel közölte, hogy három-négy hetes vakációra készül. Attól függően, hogyan harap a hal a Bahamákon, tette hozzá mosolyogva. Park avenue lakásában feleségének is beszámolt a kereskedők küszöbön álló gyűléséről. Nem mondom, rosszabb helyet is el tudok képzelni a nagy Bahama-szigetnél, de előbb is szólhattak volna. Helen Marcus felnézett az újságból és bólintott. Nem most hallott először ilyesmit. Férjének gyakran kellett gyáros és piackutató konferenciákon részt vennie, azon kívül sokszor hetekre eltűnt a hód bajtársaival. Húltőszel például majdnem három héten át vadázgattak a mineszottai erdőkben. Meddig fog tartani? kérdezte. Három-négy napig legfeljebb, de lehet, hogy ott maradok pecázni egy-két hétre, összekötöm a kellemest a hasznossal. Nincs kedved utánam repülni? Márkusz keveset kockáztatott, majdnem biztosra ment. Helen írtozott a víztől és utálta a csónakokat. Égessem össze a bőröm, és legyek tengeri beteg. Köszönöm szépen. Markus felnevetett, és mit szólná Párizshoz, Rómához, Aténhoz, bevásárlókőrúta, elegáns hotelek, drága éttermek? Erre bármikor hajlandó vagyok. Mikor? Tavasszal, mondjuk áprilisban vagy május elején. Megegyeztünk? Naná na, felelte mosolyogva Helen, és visszatért az újságjához. Markus bement a hálószobába, és hozzá a csomagoláshoz. Léj figyelmeztetésére emlékezve, Markus másnap reggel háromszól váltott taxit, egyik utcáról a másikra tért, és kerülő úton közelítette meg az 53. utcai lakást. Bőröngyeit lerakva kornadrágot, használt tornacipőt, kockás inget, és vadás vadásjacket vett fel. Taxit fogott, és elhajtott a St. Mark's Place, és a Surce Avenue kereszteződéséig. 20 dollárral a zsebébe, amit a bázisról hozott, a Bowery utcáit járta, és ügyelt rá, hogy az üt hadsereg filléres boltjaiban, meg üzletekben szerezze be, amire szüksége lesz. Egy italbólban vett egy üveg olcsó bort is. Újra taxit fogott, és hazaszállította csomagjait a bázisra. Lerakodott az egyik sarokba, a bor háromnegyed részét a mosogatóba öntötte, lerúgta a cipőt, és egy krimivel a kezében elnyújtózott az ágyon. Három napba telik, amíg kinő a borostája. A dolgozó szobában megcsörent a telefon. Aikman fölvette az asztalról, és odavitte az ablakhoz. Itt Aikman mondta az utcát nézve. A járdát szegélyező fákról már hullott a lomb, és a lába valóságos színőrvényt kavart. Üdvözlöm hallotta Leslie hettőm hangját. Hogy van? mondta Aikman. Sajnos csak rossz hírekkel szolgálhatok. Raymond meghalt, kicsúszott a száján, mielőtt meggondolhatta volna. Hallotta, hogy Leslie a levegő után kapkod. Ne haragudjon, mondta gyorsan Eichmann, sokat dolgozom, kisé fáradt vagyok. Jutott valamire? Leslie hangja hideg volt. Egyelőre csak a házból akarok kijutni, nincs kedve velem vacsorázni, így alkalmam lenne megfelelőképpen bocsánatát kérni, maga meg elmesélhetni a híreit. Azon kívül a hangulatomat se ártane felderíteni egy kicsit. Leslie habozott. Szeretném, ha tudná, hogy számtalan romantikus vacsora meghívást kaptam már, de, de ennél őszintébbet még nem fejezte be meg. Rendben van, hol? – nevette el magát Leslie. – Ha szereti az olasz konyhát, találkozzunk az Orszíniba. – A… ismerem? Egy óra múlva? Jó. Aikman már a sarokasztalnál ült, amikor Leslie belépett. A Matilde Hotel ovela vezette az asztalhoz, és kihúzta a széket. – A bóljuk pikkátájuk kiváló – mondta Aikman. Leslie bólintott, és Aikman intett a pincérnek. Étlap nélkül rendeltek, és addig nem beszélgettek, míg a bort ki nem hozták. Mi az a rossz hír? kérdezte végül Lightman. Rémódnak rémálmai vannak. Mond valamit. Leslie a fejét rázta, Csak kiabál, nyöszörök, hánykolódik, csapkod. Ha felébredt, semmilyen kapcsolattelemtésre nem hajlandó. Egyik éjjel bent maradtam a kórházba, és tanúja voltam. Nem beszél, csak sikoltozik. Utána teljesen visszahúzódik magába. Mit fognak tenni? Leslie megvárta, míg a pincér elrendezi az ételt. Aikman újra teletöltötte a poharakat. Amikor a pincér elment, Leslie folytatta. A terápiával semmire sem megyünk, s attól tartok, ha ez így marad, sohasem fogunk a lelkéhez férni. Szabadságot kértem, és magamhoz veszem Raymondot a lakásomba. Környezetváltozás, mondta Aikman. Leslie bólintott. Talán ez segít. Nyugodtabb légkör, csak egy valaki lesz körülötte. Hát, ha elérek valamit. Mennyi időt szán rá? Nem tudom. Szeretném azt felelni annyit, amennyi szükséges, de ez nem lenne reális. Látnom kell, hogyan reagál. Mit szólnak Rémond szülei? Ők tudnak vele kapcsolatot teremteni? Meg se próbálták, mondta Lezli dühösen. Két éves korába dugták be a kórházba. A többi gyerekünk mind egészséges, nem akarnak bajlódni Rémonddal. Jó ötlet, azt hiszem, mondta Aikman, így a teljes figyelmét neki szentelheti, és ő megtanulhatja, hogy bízzon magában. Ez a végső elkeseredett kísérlet is merte Nem tudjuk, mi egyébben próbálkozhatnánk. Aikman a homlokát ráncolta, nem szerette a végső elkeseredett kísérleteket. Minden problémának van logikus megoldása. Valami baj van kérdeztelezni? Nem, csak eszembe jutott, mennyire hasonló a munkánk legalábbis ebben az esetben. Hasonló, mindketten korlátokon, lelki akadályokon akarunk áttörni. Raymond magába zárkózott maga elől, azt az embert pedig, akit keresek, egy folyamat, egy szelekció zárja el előlem, amit egyelőre még nem látok át. Mindkét korláton át lehet törni valamilyen logikus úton. Legalábbis remélem. Nem egészen értem, attól tartok, mondta Leszni. Én sem, mosolyodott el Eichmann, de mindkét probléma kulcsa rémond fejében van elrejtve, és mi mind a ketten hozzászoktunk a sikerhez. Nem szerettünk kudarcot vallani. Nem engedi a hiúságunk. A hiúság veszélyes dolog a pszichiátriába, mondta Leszni. Egy bizonyos időpontig serkentőleg hat, arra ösztökél, hogy segítsünk betegeinken. De a munkát nem magunk, hanem a betegeink kedvéért végezzük. Na, itt már különböző, mondta Aikman. Noa, folytatta Leslie, én nem fogom siettetni Raymondot. Tudom, milyen fontos ez magának, ezért szeretném mindjárt az elején tisztázni. Aikman felemelte a kezét. Eszemágában sem volt, ördögött nem, mondta mosolyogva Leslie. Ravasz magad maga, hagytam nem fog ki. Szeretném, ha meg tudná oldani az ügyet, de egy kisfiú lelki épségét nem fogom kockára tenni az érdekében. Aikman bólintott. Leslie hutton úgy látszik nem lehet befolyásolni. Raymondról le kell mondania, ha csak Leslie a maga módszerével nem ér el sikert nála. – Na jó, sóhajtott fel. – Dessert? – kérdezte. Leslie kíváncsian -e nézte. Vajon mind töri most azt a ravasz fejét? – Csakis a sorol lévő problémán. Spumoni vagy Eperzabiglióni? A harmadik nap este kilenc órakor Márkusz elhagyta a bázist. Az átváltozás teljes volt. Otromba, piszkos munkásbakancsot viselt, szokni nélkül, kopott, kifakult inget, kirojtosodott szürke nadrágot és egy hosszú nagykabátot, amely valamikor világoszöld volt, de a kosztól és a pecsétektől már csak nem feketének látszott. Haját összekuszálta, arcát foltosra vakarta a kezdődő szakáll alatt. Zsebében boros üveg, egy bicska és öt dollár gyűrött bankókban és apróban. Bal vastag, üreges sarkába lapult a drót. Behúzott nyakkal, lassú léptekkel, mint aki a szélnek feszül, elindult a belváros felé. Ha meggyőzően akarja játszani a szerepét, a belvárosban kell gyakorolnia, mielőtt Harlembe merészkedne, hogy felkutassa Jake A harmadik utca alatt a Second Avenue kiszélesedik, és beletorkolik a hűztomba. A sarkul lévő kis parkba csavargók a hajnali napsütésre, és kéregetni kezdenek a környékbeliektől, meg attól a néhány pokolangyalától, akik a harmadik utca és a Second Avenue sarokházában laknak. Az angyalok néha vetnek nekik egy tízszentes, néha meg sipcsontól rúgják őket motoros csizmájukkal. Markus Elmerevedett tagokkal kelt fel a deszkapadról, ahol aludt. Hidegek voltak az éjszakák, a csontsai fájtak. Elindult a járdán, elállta a szembejövők útját tenyerét kinyújtva motyogta. Csak pár fillért nem hal bele, na adjon már! Valaki a kezébe nyomott egy pénzdarabot, zsebre várta. Áldja meg az Isten! Négy napja élt a szabadba, padokon, kapuajakban hált akár a többi iszákos csavargó, Sorba állt a közeli üthagysedek központja előtt ingyenlevesért, kávéért és néha egy fürdésért. A pénzét olcsó borra költötte, aminek nagy részét sötét sikátorokban kiöntötte, csak a kabátja elejére meg az arcára rosszott belőle egy keveset. Figyelte a többieket, elleste és gyakorolta viselkedésüket, beszédmódjukat. Esténként kikirohant az utcára, ha egy autó megállt a Houston és a Second Avenue lámpájánál. Odakacsázott a vezetőüléshez, egy piszkos rongyal megtörölte az ablakot, előre szaladt, a lámpákat, aztán a többiektől eltanult, modoros méltósággal visszaballagott a vezetőhöz és kinyújtotta a tenyerét. – Ragyog, akár a nap, uram! – és csak öt centjébe került, mondogatta lesütött szemmel. Néha letekeredett az ablak, és a kezébe nyomtak egy öt vagy tíz centest. De a vezetők legtöbbje a semmibe merett, és amint a lámpa zöldre váltott, kilőtt a kocsival. Márkus arca koszos volt, a haja gubancos és zsíros. A tizedik utcán az egyik kukába talált egy vedlet bőrsapkát, és lehúzta a füléit. Négy kilót fogyott, és a kellemetlen szagot árasztott. Az ötödik nap reggelén egy kapuajba érdett, üres boros üveget szorongatva. Bizonytalanul talpra vergődött, megborzongott, és összehúzta magának a bátot. Elmosolyodott. Készen áll, jöhet a Harlem és Jake Cunningham. Metróra szállt, összegömbölyödött a padon és nyöszörögve motyogott magában. A fel és leszálló utasok nagy hívbe Hirtelen felugrott és nekidőlt az ajtónak, amint a vonat átrobogott egy alagúton és lassítani kezdett a 125. utcai megállóhoz. Amint az ajtó szétsiklott, Markus kibotladozott rajta. Pislogva ment fel a napvilágra, és a személyhez kapta a kezét, hogy megvédje az októberi nap éles fényétől. A metró lépcső tetején állt, míg kifelé özöllő tömeg félre nem sodolta. Rogyadozva dőlt neki egy falnak, és felmérte az utcát. Papírzacskót vett elő a zsebéből, letekelte az olcsó Saturn Comfort borosüveg kupakját. Amint a szájához emelte, egy hosszú bőrkabátot és ezüstel kihány, széles karimájuk alapot viselő, magas, sovány néger hátulról belerugott. Fehér rohadék a csarogta. Húzd el a beledet! Markus hozzálapult a falhoz, magához ölelte az üveget, és elosont. Itt nem sokáig marad életben. Minél előbb meg kell találnia a kanigemet, és ki kell választania a helyszínt. Egész nap talpon volt, kéregetett, csak egyszer állt meg egy kis parkban, hátát egy fatörzsnek vetve. Miközben a bor maradékát a körülnézett és felmérte a terepet. Mindenütt ugyanazokat az arcokat látta. Feszes mosovis tollas tollaskalapban és trapeznadrágban, akik bólogatva köszöntek egymásnak, az utcát rótták, felügyeltek az állományukra. Kopott, de tiszta ruhába öltöztetett gyerekek, akik a nyomortanyák mocskában játszadoztak. Munkanélküli fiatal embereket, akik a tornácon söröztek, vagy kocsmáról kocsmára jártak, lett szintomban. Járőrkocsik cirkáltak a környéken. A rendőrök, hol az egyik, hol a másik járdát vizsladták, tekintetük mindent bejúott. Markus újra elindult, bárok, ingyenes jogsegéirodák, boltok és sikástorok szája előtt botladozott el. A 128. utcán egy mozi előtt megállt, és személyre vette a plakátokat. Három fekete színész látott, volt rögbiseket, kezükben géppisztoljal. Rendkívüli siker, három hétre prorongálva, hirdette a kifakult felira. Öld a fehéreket, gondolta márkus. itt ilyen filmek járják, folyamatos előadások reggel, tíz-től. Mit keresel itt a vénség szólat meg háta mögött egy hang? Markus lassan megfordult és három timicet látott baseball melegítő felsőben óriási afrofrizugával. A góri, aki megszólította, nekilöpte a falnak. Koldulj a belvárosba, te szemét sziszekte. Rossz hírbe kevered a környékette mocsogmet rá a másik. A harmadik meglökte Markus lábát a cipője orrával. Markus bólogatva oldalazni kezdett balra. Tűnés innen mondta a góri: Ha még egyszer meglátunk, széttörjük azt a hülye fejedet. Márkusz tovább oldalazott, és a szemébe rémülett bújkád, amíg csak be nem fordult a sarkon. Az Istenit károm káromkodott magába alig tudta megállni, hogy belene talpajon a góréba, megnyomorította, volna a taknyost egy életre, dühöttem megrázta a fejét, és tovább gyalogolt. Ahogy este ledett, figyelni kezdte a bárokat, meg megállt és bekukucskált az ablakon, halványan megvilágított helységekbe. Oda-vissza bejárta az utcákat, hat tömböt derített fel két óra alatt. Fél kilenckor a Lexington egyik mellékutcájában állt a South Sisters előtt, ahol vad, ritmikus zene és blues hallatszott ki felváltva. Az ablakos simuló Márkusz magas, hosszú fekete hajú férfit látott a bárpult végében, a csapossal beszélgetett. Csizma, kopott farmer, rövid farmerzeket. Markus nem volt biztos benne, de a haját, mintha szalakpánt fogta volna össze. Markus végignézett a törzs közönsége. Mindannyian feketék voltak, maradt tehát a helyén, és tovább leskelődött. A magas férfi most egy beúronal állt a pult mögött, és felvette a telefonkaglót. A következő fél órát telefonálással töltötte, aztán biccentett a csaposnak, és elindult a kiárat felé. Markus átszaladt a szemközti járdára, és elrejtőzött egy kapuajban. Amint a férfi kilépett a szalszistenszből, Markus tisztán láthatta az arcát egy lámpa fényében. Csék Kanigam és a hajpánt. Semmi kétség. Aznap éjjel a parkban aludt felneszelve álmából minden zajra. Egy fatövéhez simult, így takarta el az arcát és a kezét. A parkban itt is ott is részek csavargók hánykolódtak nyöszörögve. Reggel vásárolt egy sóspedecet a sarki árustól, tíz órakor bement a South -be, és úgy helyezkedett el, hogy szembe legyen a beugróval. Nagy kabátja zsebéből előhúzott egy egy dollárost. A tagba szakadt, ezüstös hajú néger csapos lépett hozzá. Elment az Eszette kód is, mit keresel itt? Inni szeretnék valamit, mondta Markus. Hát akkor vegyél egy üveggel és szállj fel a metróra, tűnj innen! A csapos odébb ment, de Markus a bálpulton áthajolva elkapta a karját. Kérem, úgy lesz, ahogy mondja, ígérem, csak adjon egy pohárral. A csapos alaposan megnézte Markus dollárját. Elvette és bedugta a köténye zsebébe. Kitöltött egy pohár pálinkát és Markus elé tette, aki azonnal fel is hajtotta. Megyek már, megyek már, mondta Markus az ajtó felé csoszogva. Az agyába fel volt vésve a Beuróban lévő telefonszáma. A fehér gazficzkok úgy hullottak akár a legyek. A fekete szuperhősök gránátokat, dinamitrudakat, könykátbombákat haigáltak, géppisztozsorozatokkal söpörtek végig a falát, menekülő ellenségeiket karaterugásokkal terítették le, és hosszú pengélyű késekkel vágták el a torpukat. A közönség ordítva éjjelzett, amint a lángba borult autók lebukfenceztek a sziklákról és a hidakról. Márkusz az erkély hátsó sorában ült, tekintetét a vászonra szegezve. Háromszor nézte végig a filmet, hat órán át egyfolytában. A film kis híján két óráig tartott, de Markus csak az utolsó negyed óra érdekelte. A film mindig egészkor kezdődött, minden második óra elején. Az időzítésnek pontosnak kell lennie. Másnap délután ötkor, miután még háromszor végignézte a filmet, keresett egy megfelelő telefonfülkét. A 118. utca egyik éjjel-nappali büféjében talált rá. Becsukható ajtaja volt, és neki ez volt a fontos. Igen, a Soul Sister szólt bele egy hang a kagylóba. Az indiának akarok üzenetet hagyni. Csak nem... Jól hallotta, mondja meg neki, hogy ma este kilenckor tárcsázza a következő számot. Markus beolvasta a készülék számát. Kicsoda maga? kérdezte a hang. Semmi köze hozzá, adja át az üzenetet, slus! Nem szokott felhívni olyan alakokat, akiket nem ismer. Engem fel fog hívni, ha szereti a friss levegőt. Ezt meg hogyan értsem? kérdezte gyanakodva a hang. Adja át az üzenetet, leírta a számot? Le! Markus felakasztotta a kardot. Kilenc óra után öt perccel a fülkében csengett a telefon, és Markus az első csengetés után felvette a kagylót. Öt percet késtél nagyvagány. Kivel beszélek? Az indiának mély hangja volt, és lassan megfontolta, mejtette ki a szavakat. A nevem nem lényeges, úgysem ismered röhögött durván, Markus. Miről van szó, haver? Ide hallgass kan nincs időm cicázni veled. Fog be a szád, és figyelj. Tudom, mi vár rád, és tudom, hogy hosszú-hosszú időre kivonnak a forgalomból. Senki nem segíthet rajtad, kivéve engem. Markus elhallgatott. Folytasd mondta kanigem. Egy módon úszhatod meg Jake, de az pénzedbe kerül. Húsz ezer az ára, és ne is próbáld bemesélni, hogy nincs annyit, mert tudom, hogy nem igaz. Szedd össze a dohányt, és hívj fel, holnap este ugyanebben az időben ugyanezen a számon. Várj, cseppet, haver, mondta kanigem. Mi mindent akarsz elkövetni, értem meg a húszezer dolláromért. Gondom lesz rá, hogy hat uncia tiszta kokain eltűnjön a rendőrségi megőrződből. Csend! Markus hallotta a zihálását, és a háttérből áradó rogzenét. Hogy tudod ezt elintézni? Ne törődj vele, szedd össze a pénzt, és hívd fel. Két nap múlva bíróság elég kell állnod, te szerencsétlen. Nem vagy időmilliomos, Markus Márkusz felakasztotta a kagylót. A másnapot a moziba töltötte nem annyira a film kedvéért, hanem mert nem akart az utcán lepselni. Egyrészt félt, hogy megtámadják, bántalmazzák, másrészt félt, hogy elveszti a nyugalmát és visszaütt. Nem kockáztathatta meg egyiket sem. Cunningham kilenc előtt öt perccel telefonált. Döntöttél? Tudnom kell, ki vagy, hát ha valami keletse ez? Térj már észhez, Jake, a fene akar téged keletcébe csalni. Benne vagy nyaki, a kerületi ügyész meg fog gizzasztani, vagy alkut vele, vagy jön a minimum húsz évi magány. Fogalmam sincs, mit fognak csinálni a főnökeit, ha azt akarják, hogy ne élj tovább, akkor meg fogsz halni. De gondolom, úgy vélik, nem fogsz beszélni, jó kisfiú leszel, befogod a szállt, és letöltöd az időt. De ha nem, Jake, akkor megkeresnek, és megnyúvasztanak. Tudod jól, én azonban mindkét problémára tudok megoldást. Ki vagy te haver? Márkusz mély lélegzetet vett. Dupla vagy semmi, beleszik a kagylóba. Még mindig nem értette csecsemő. Én vagyok az a zsaru, aki lebuktatott. Nekem passzoltad el az áruk, te marha. Hosszú csend következett. Markus folytatta. A következőképpen fogjuk csinálni, Jéz. Tízezret készpénzben magaddal hozol egy bizonyos helyre, amit én fogok megjelölni. Ugyanúgy leszek öltözve, persze nem egészen ugyanúgy, érted? Nem akarom, hogy a téged figyelő zsaluk kiszúrjanak, de meg fogsz ismerni, Jake. Emlékszel az arcomra? Emlékszem. Szóval meg fogsz ismerni. Átadod a tizest, a többi az én dolgom. Ha a bűnjel eltűnik, nincs vád. Mehetsz ahova akarsz, Jake. Egy nappal azután, hogy kijössz a bíróságról, ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben találkozunk újra. Egy-két hétben beletelhet, amíg rájönnek, hogy a kokó eltűnt, de pontosan egy nappal azután, hogy a vádat elejtik, eljössz a találkára, és hozod a második tízest. Ha átejtesz, megtalállak. Ebben biztos lehet. Honnan tudjam? Unom a szövegedet, Jake! Ha annyi eszed sincs, hogy felfog, nincs más kiúta számodra, már le is tettem a kagylót. Halljam a választ! Markus behúzta a szemét, úgy várta Kanigem reagálását. Hol találkozunk? Markusz megmondta. Kanigem letette a kagylót és intette a csaposnak. A néger csőrt csúsztatott eléje. Egy becstelen zsaru gondolta Kanigem a szemét, de kiútnak kiút. Volt már rá példa, hogy a rendőrségi megőrzőből eltűnt a bűnjel. De persze lehet, hogy valaki le akarja várni. Korábban kell odamennie, hogy legyen ideje felmérni a terepet. Ha más jelenik meg a pénzér, és nem az a rohadék zsalu, akkor az is megbánja, hogy világra jött. Aznap éjjel a parkba, Márkusz lecsavarta a bal bakancsa sarkát, és elővette az üregből a drótot. dugott kézzel, a fegyvert szorongatva aludt el. Nem bírta a bűzt. Hason feküdt a mozi hátsó fala és az utolsó erkésor között. A padló ragadta mocsoktól, és émejtő szagot árasztott. Két órája hasaltott. A film hangjai megtöltötték a mozit, és a dialógusokból és a hang effektusokból Márkusz pontosan meg tudta állapítani, milyen jelenet zajlik. A sztori csúcspontjáig még több mint egy óra volt hátra. Azt mondta Kanigemnek, fél nyolcra legyen ott, de biztos volt benne, hogy az indián korábban érkezik. Kevesen voltak a moziban, az erkélyen nem ült senki. Lépteket hallott, de belevesztek a fémzajába. zajába. órájára nézett, majdnem hét. A padlóhoz simulva előhúzta zsebéből a szerszámot. Balra tőle a és megnyikordult, amint valaki leereszkedett rá. Markus felé hengeredve felnézett. Hosszú, fekete haj. Képzeletben újra Párizsban járt. Kanigám a lépcsőt figyelte. Elég egy pillantás, és tudni fogja, hogy a kábítószeres zsaruval beszélte. Hátsó zsebében ott volt a rugos kés. Ha nem a zsaru lesz, az... Markus a film hangokra figyelt, és az óráját nézte. Verejték cseppek ütköztek ki a homlokán, és a felső ajkán. Letette a drótot a padlóra, és az oldalához nyomta a tenyerét. Nagy sokára felhangzott az első gépbisztolysorozat, és a közönség éjjenzésbe tört ki. Nyírjátok ki a disznókat, kiabálta valaki. Újabb sorozatok, gránátrobbanás. A filmen ordítozás, a nézőtéren diabdal üvöltés. Felbúgott egy autó, majd egy másik. Markus felvette a trótot, megmarkolta a két nyelet, és minden izmát megfeszítette. Géppisztolyropogás. Markus talpraugra. J Cunningham felrobbanó benzintankok zajával a fülében halt meg. Márkusz előrögt a hullát, és az leesett a két szék sor közé a padlóra. A homlokáról lerántotta a hajpántot. Tíz perc múlva Markus már a belváros felé tartó metrószerelvény padján kuporgott magában, mocsokba, az utolsó percig végig játszva szerepét.